Mircea Eliade, istoria ideilor și credințelor religioase Cumarbi și suveranitatea De un interes excepțional este ceea ce s-a numit teogonia hurito adică suita de evenimente mitice, având ca protagonist pe cumarbi, tatăl zeilor. Episodul inițial, Regalitatea în cer, explică succesiunea primilor zei. La început, Alalu a fost rege și Anu, cel mai important dintre zei, se prosterna în fața lui și îl slujea. Dar după nouă ani, Anu l-a atacat și l-a învins. Atunci, Alalu s-a refugiat în lumea subterană și, cum a devenit slujitorul noului suveran. După nouă ani, cum l-a atacat la rândul său pe Anu. Acesta a luat-o la fugă, zburând spre cer, dar cum l-a urmărit, l-a prins de tălpi, i-a mușcat rinichii și l-a aruncat pe pământ. Pentru că râdea și se bucura de isprava lui, Anu îl anunță că l-a însămânțat. Cum spui scuipă ce mai avea în gură, dar o parte din sămânța lui Anu a pătruns în trupul lui și a rămas însărcinat cu treizei. Urmarea textului este grav mutilată, dar se presupune că copiii lui Anu, având în primele rânduri pe Teșub, zeul furtunii, duc război cu cumarbi și îl detronează. Episodul următor, cândecului Ulicumi, relatează efortul lui cu marbii de a-și recâștiga regalitatea răpită de Teșub. Spre a crea un rival capabil să-l învingă pe Teșub, el impregnează cu sămânța sa o stâncă. Produsul acestei legături a fost uricumi, un antropomorf de piatră. Așezat pe umărul gigantului, Upeluri, care cu trupul lui a ieșit pe jumătate din mare, susține cerul și pământul. Este analogul hurit al lui Atlas. Ulicumi a crescut cu o viteză atât de mare încât a atins cerul. Pe se îndreaptă atunci spre mare să înfrunte pe uriașul Diorit, dar e învins. Textul prezintă mari lacune, totuși se poate reconstitui suita evenimentelor. Ulicumii amenință să distrugă omenirea întreagă și, alarmați, zeii se adună și hotărăsc să apeleze la ea. Acesta se duce întâi la Enlil, apoi la Upelurii și îi întreabă dacă au aflat că un uriaș de piatră a hotărât să-l doboare pe Teșub. Răspunsul lui Enlil s-a pierdut. Cât privește pe Upelurii, el narează un detaliu de mare importanță. Citat: Când cerul și pământul au fost așezate pe spinarea mea, eu nu am știut nimic. Când cerul a fost despărțit de pământ cu un cuțit, la fel nu am știut. Acum, umărul meu drept suferă, dar eu nu știu cine este acest zeu. (Citator) citatul. Ea îi roagă atunci pe zeii vechi să deschidă depozitele părinților și străbunilor lor și să-i aducă cuțitul cu care ei au despărțit cerul de pământ. Se retează picioarele lui Ulicumi, lăsându-l astfel loc, dar dioritul se laudă mereu că regatul ceresc i-a fost lăsat moștenire de tatăl său cu marbi. În cele din urmă, este doborât de către teșub. Acest mit este remarcabil din mai multe puncte de vedere, în primul rând pentru anumite elemente arhaice pe care le conține, autofecundarea lui Cumarpi, înghițind organul sexual al zeului pe care îl detronase, unirea sexuală a unui zeu cu o stâncă, având drept rezultat nașterea unui monstru antropomorf mineral, raporturile dintre acest diorit gigant și atlasul hurit Upelurii. Primul episod poate fi interpretat ca o aluzie la bisexualitatea lui Cumarpi, trăsătură caracteristică a divinităților primordiale. În acest caz, Teșub, care obține irevocabil suveranitatea, este fiul unui zeu celest, Anu, și al unei divinități androgine. În ce privește fecundarea unei stânci de către o ființă supraumană, un mit analog se regăsește în Frigia. Papas, adică Zeus, fertilizează o piatră numită Agdos și aceasta naște un monstru hermafrodit, Agditis dar îl castrează pe Agditis, transformându-l astfel în zeița Cibele. Mult mai răspândite sunt miturile care relatează nașterea oamenilor de piatră. Le întâlnești din Asia Mică până în Extremul Orient și în Polinezia. E vorba probabil de tema mitică a autohtoniei primilor oameni. Ei sunt născuți de o mare zeiță ctoniană. Anumiți zei, ca de exemplu Mitra, sunt de asemenea imaginație și dintr-o stâncă, precum soarele, a cărui lumină străducește în fiecare dimineață deasupra munților. Dar această temă mitică nu poate fi redusă la o epifanie solară. S-ar putea spune că Petra Genitrix întărește sacralitatea Mamei Pământ cu virtuțile protegioase cu care se presupune că sunt îmbibate pietrele. După cum am văzut, nicăieri sacralitatea masei stâncoase nu a mai fost exaltată ca în religiile megalitice. Nu din întâmplare, Ulicumi este așezat pe umărul gigantului care susține cerul. Diuritul se pregătește să devină el însuși o columnă universală. Totuși, acest motiv, specific religiilor megalitice, este integrat într-un context mai larg, lupta pentru succesiunea suveranității divine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 lui Alalu. Din legătura sa cu Brut, a venit pe lume Ouranos, corespunzând lui Anu și G, Gaia. La rândul lor, aceștia din urmă nasc patru fii, dintre care primul, El sau Cronos, corespunde lui cu Marbi. Ca urmare a unei certe cu soția sa, Ouranos încearcă să-și distrugă progenitura, dar El făurește un fierăstrău sau o lance, îl alungă pe tatăl său și rămâne suveran. În cele din urmă, Baal, reprezentând a patra generație și corespunzând lui Teșup și lui Zeus, obține suveranitatea. Trăsătură de excepție, el o obține fără luptă. Până la descoperirea unei literaturi ugaritice, se punea la îndoială autenticitatea acestei tradiții transmise de Filon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 în care se află de altfel numeroase elemente sumero acadiene. În mod asemănător, enuma Elish prezintă 1. O serie de generații divine, 2, bătălia tinerilor împotriva bătrânilor și 3, victoria lui Marduc, care își asumă astfel suveranitatea. Dar în mitul mesopotamian, lupta victorioasă se încheie cu o cosmogonie, mai exact cu crearea Universului așa cum îl vor cunoaște oamenii acest mit se încadrează în seria cosmogoniilor care comportă o luptă între un zeu și un dragon urmată de desmembrarea dușmanului înfrânt în teogonia lui Hesiod actul cosmogonic separarea cerului Uranus de pământ Gaia prin castrarea lui Uranus are loc la începutul dramei și declanșează în fund lupta pentru suveranitate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 și condiția actuală a omenirii. Un panteon cananean, ugarit. Cu puțin timp înainte de aproximativ 3000 înaintea erei noastre, o nouă civilizație, aceea a bronzului vechi, apare în Palestina. Ea marchează prima stabilire a semiților. Urmând modelul Bibliei, putem numi cananeeni,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 Descendenții lor vor fi obligați să se apere împotriva incursiunilor în armate ale altor barbari, nomadizând la liziera pământurilor cultivate. Procesul se va repeta în ultimele secole ale milenului al doilea, când izraeliții vor începe să pătrundă în Canaan. Tensiunea și simbioza între cultele fertilității agrare, înflorind pe coasta siropalestiniană,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 se va lovi de vechile și venerabilele tradiții ale religiozității cosmice. Până în 1929, informațiile asupra religiei siro-cananeene erau furnizate de Vechiul Testament, de inscripțiile feniciene și de anumiți autori greci, mai ales filon din Biblos, în secolele 1 și 2 după Hristos dar și Lucian din Samosata în secolul al II-lea după Hristos și Nonos din Panopolos, în secolul al V-lea. Dar Vechiul Testament reflectă polemica împotriva păgânismului, iar celelalte izvoare sunt fie prea fragmentate, fie târzii. În 1929, un mare număr de texte mitologice au fost scoase la lumina zilei de săpăturile de la Ras Samra, fechiul ugarit, oraș port, pe coasta septentrională a Siriei. E vorba de texte redactate în secolele 14 12 înaintea noastre, dar conținând concepții mitico-religioase mai vechi. Documentele descifrate și traduse până în prezent sunt însă insuficiente pentru a ne permite o vedere comprehensivă a religiei și mitologiei ugaritice,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 Interesul documentelor ugaritice ține mai ales de faptul că ele ilustrează faze ale trecerii de la o anumită ideologie religioasă la alta. Zeul El este șeful panteonului. Numele său înseamnă zeu semită. dar la semiții occidentali el este un zeu personal. E numit puternic, taur, părinte al seilor și al oamenilor, rege, Tată al anilor, el este sfânt, de milă, prea înțelept. Pe o stelă din secolul al XIV-lea, el este reprezentat așezat pe tron, maestuos, bărbos, într-o haină lungă cu o tiară împotobită de coarne. Până în prezent nu s-a găsit niciun text cosmogonic. Totuși, crearea stelelor prin hierogamie poate fi interpretată ca reflectând concepții cosmogonice cananeene. Într-adevăr, textul Nașterea zeilor grațioși și frumoși îl descrie pe El impregnând pe cele două soții ale sale, Așerat și Anat, steaua de dimineață și steaua de seară. Așerat, ea însăși născută din El, este numită mama zeilor. Ea naște 17 fii divini. Cu excepția lui Baal, toți zeii descind din prima pereche, El, Așerat.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 Baal este singurul zeu care, deși se numără printre fiului lui El, întrucât acesta era tatăl tuturor zeilor, este numit fiul lui Dagon. Acest zeu al cărui nume înseamnă sămânță, era venerat în al treilea mileniu în regiunile Eufratului înalt și mijlociu. Totuși, Dagon nu joacă niciun rol în textele mitologice ale Ugaritului, unde Baal este principalul protagonist. Numele comun Baal, stăpân, a devenit numele său personal. El are de asemenea un nume propriu, Hadu, adică Hadad. El este numit cel care călărește pe nori, prinț stăpân al pământului. Unul din epitetele sale este Alian, puternicul, suveranul. El este sursă și principiul al fertilității, dar și războinic.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 și luptelor lui Baal cu Iam și Mot pentru a-și impune și menține suveranitatea. Baal câștigă suveranitatea și triumfă asupra dragonului. Conform unui text grav mutilat, Baal și tovarășii lui îl atacă pe el prin surprindere în palatul său de pe muntele Sapan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 fapt care explică atitudinea sa supusă și ezitantă, precum și faptul că Baal îi răpește soția. Uzurpându-i tronul de pe muntele Sapan, Baal îl constrânge pe el să se refugieze la capătul lumii, la izvorul râurilor în hăul abisurilor, care va fi de acum încolo locuința sa. El plânge și imploră sprijinul aror săi. Iam este primul care-l aude și îi dă să bea o băutură tare,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 el îi primește pe sol și declară că Baal este sclavul lor și că el îi va plăti tributul lui Iam. Și cum Baal se arată probabil amenințător, El adaugă că soli vor putea să-l stăpânească fără dificultate. Totuși, ajutat de Anat, Baal se pregătește să-l înfrunte pe Iam. Fierarul divin, coșarva Hasis, dibacin de îndemânatic, îi aduce două bute magice care au calitatea de a se lansa ca săgețile din mâna celui care le folosește. Prima bâtă îl atinge pe Iam în umăr, dar acesta nu cade. A doua îl lovește în frunte și prințul mării se prăbușește zdrobit la pământ. Baal îl răpune și zeița, Atart, îi cere să-l desmembreze și să-i împrăștie cadavrul. Iam este prezentat în același timp ca zeu și ca demon,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 și a apelor subterane. Ritmul pluvial, reprezentând norma cosmică, se substituie imensității haotice și sterile a mării și a inundațiilor catastrofale. Odată cu victoria lui Baal, triumfă încrederea și ordinea și stabilitatea timpurilor. Pe de altă parte, lupta împotriva dragonului acvatic ilustrează emergența unui zeu tânăr în calitate de învingător și, în consecință, de nou suveran al Pandeonului. În fine, se poate descifra în acest episod răzbunarea primului născut, Iam, împotriva uzurpatorului care îl castrase și îl detronase pe tatăl său, El. Asemenea, lupte sunt exemplare, adică susceptibile de a fi indefinit repetate. De aceea, Iam, deși fusese ucis de către Baal, va reapărea în texte.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 Zeița închide porțile palatului și, cuprinsă de furie homicidă, începe să ucidă paznici, soldați, pătrâni. În sângele care îi vine până la genunchi, ea se încinge cu capetele și cu mâinile victimelor. Episodul este semnificativ. S-au găsit paralele în Egipt și mai ales în mitologia și iconografia zeiței indiene Durga. Carnajul și canibalismul sunt trăsături caracteristice zeițelor arhaice ale fertilității. Din acest punct de vedere, mitul lui Anat poate fi clasat printre elementele comune vechii civilizații agricole, care se întindea din Mediterana Orientală până în câmpia Gangelui. Într-un alt episod, Anat își amenință propriul tată, el, că îi va mânji de sânge, părul și barba când a găsit trupul neînsuflețit al lui Baal, Anat a început să se lamenteze, sfâșiindu-și carnea fără cuțit și pându-și sângele fără cupă. Din cauza comportamentului ei brutal și sanguinar, Anat, ca de altfel și alte zeițe ale dragostei și ale războiului, a fost însestrată cu atribute masculine și, prin urmare, considerată ca bisexuală. După o nouă lacună, textul îl arată pe Baal, trimițându-i mesageri încărcați de cadouri. El îi informează că războiul îi este odios. Anat să depună deci armele și să aducă ofrande pentru pace și pentru prosperitatea ogoarelor. El îi transmite că va crea fulgerul și tunetul pentru ca zeii și oamenii să poată cunoaște apropierea ploii. Anat îl asigură că îi va urma sfaturile. Totuși, deși suveran, Baal nu are nici palat, nici capelă, în timp ce alți zei au. Altfel zis, Baal nu dispune de un templu suficient de grandios pentru a-și proclama suveranitatea. O serie de episoade relatează construcția palatului. Contradicțiile nu lipsesc, într-adevăr, deși îl detronase pe el, Baal are nevoie de autorizația sa. El o trimite pe așerat să-i plădeze cauza și mama zeilor, Exaltă faptul că de acum înainte, Baal va dărui belșugul ploii și va face să răsune vocea sa în nori. El consimte și Baal îl însărcinează pe Coșar Vahasis să îi clădească palatul. La început, Baal refuză să-i facă palatului ferestre, de teamă ca Iam să nu pătrundă prin ele. Sfârșește totuși prin liniști. Ridicarea unui templu-palat după victoria zeului contra dragonului proclamă promovarea sa la rangul suprem. Zeii construiesc templul-palat în onoarea lui Marduk după înfrângerea lui Tiamat și creația lumii. Dar simbolismul cosmogonic este și el prezent în mintul lui Baal. Templul-palat, fiind o imago mundi, construcția sa corespunde într-o unei cosmogonii, în fond, triunfând împotriva haosului acvatic, Reglând ritmul ploii, Baal formează lumea așa cum este ea astăzi. Baal se confruntă cu mod, moartea și reîntoarcerea la viață. Când palatul este terminat, Baal se pregătește să îl înfrunte pe mod, moartea. Acesta din urmă este un zeu foarte interesant. El este, bineînțeles, fiul lui El și domnește peste lumea subterană, dar reprezintă singurul exemplu cunoscut în Orientul apropiat al unei personificări, care este în același timp o divinizare, a morții. Baal îi trimite mesageri pentru a-l informa că de acum înainte el singur este regele zeilor și al oamenilor, pentru că zeii să se poată îngrășa și oamenii, mulțimea pământului, să poată fi săturați. Bal ordonă mesagerilor săi să se îndrepte către cei doi munți care marchează marginile pământului să-i urce și să coboare sub pământ. Ei îl găsesc pe mod așezat pe tronul său în namol, într-o regiune acoperită de murdărie. Dar ei nu trebuie să se apropie prea mult, altfel, mod îi va înghiți în gura sa enormă. Nu trebuie să uităm nici faptul, adaugă Baal, că Mot este responsabil de morțile cauzate de căldura toridă. Mot trimite înapoi mesagerii somându-l pe Baal să vină să-l întâlnească, căci, precizează el, Baal l-a ucis pe Ian. Este rândul său acum să coboare în infern. Acest lucru e de ajuns să-l înfricoșeze pe Baal. Salut ție, Mot, fiu drag al lui El, îi comunică Baal prin soi. Eu sunt robul tău al tău pentru totdeauna. Exultând, Mot declară că, odată a ajuns în infer, Baal își va pierde forța și va fi nimicit. El poruncește să ia cu sine pe fiii săi și cortegiul său de vânturi, de nori și de ploi și Baal consimte. Dar înainte de a coborâ în infer, el se împreunează cu o și concepe un fiu. Baal îl îmbracă cu haina sa și îl înfățișează lui El. S-ar zice că în acest moment de mare pericol, Baal își reia forma sa primară, pe taur cosmic. În același timp, el își asigură un succesor, pentru cazul când nu s-ar mai putea întoarce pe pământ. Nu știm cum a murit Baal, dacă a fost învins în luptă sau pur și simplu zdrobit de prezența terifiantă a lui mod. Interesul mitului ugaritic ține de faptul că Baal, tânăr, zeu al furtunii și fecundității și, recent șef al panteonului, descinde în infern și pierde precum Tamuz și ceilalți zei ai vegetației. Niciun alt Baal Hadad nu cunoaște un destin similar. Nici Adad, venerat în Mesopotamia, nici Huritul Teșub. Ghicim în acest descensus ad inferos voința de al încărcat pe Baal de prestigii multiple și complementare, învingător al haosului acvatic și, prin urmare, zeu cosmocrator, chiar cosmogonic, zeu al furtunii și al fertilității agrare și, de asemenea, zeu suveran, hotărât să-și întindă suveranitatea asupra lumii întregi și asupra infernului. În orice caz, după această ultimă faptă, raporturile dintre El și Baal se modifică, în plus, structura și ritmurile universului primesc forma lor actuală. Când textul se reia, după o nouă lacună, doi mesageri îi aduc la cunoștință lui El că au găsit trupul lui Baal. El se așează la pământ, își sfâșie hainele, își lovește pieptul, își crestează fața. Pe scurt, el proclamă doliul ritual așa cum era practicat la Ugarit. Baal este mort strigă el. Ce vor deveni mulțimile de oameni? Dintr-o dată, el pare eliberat de resentiment și de dorința sa de răzbunare. El se comportă ca un adevărat zeu cosmocrator. Își dă seama că viața universală este pusă în pericol prin moartea lui Baal. El cere soției sale să numească rege pe unul din fiii lui în locul lui Baal. Așerat desemnează pe atar cel groaznic, dar când acesta urcă pe tron, el descopere că nu este destul de mare ca să-l ocupe și recunoaște că nu poate să fie rege. Între timp, Anat pleacă în căutarea trupului. Când îl găsește, ea îl urcă pe umărul său și se îndreaptă spre nord, îngropându-l. Ea sacrifică un număr mare de animale pentru banchetul funerar. După un anumit timp, Anat îl întâlnește pe mod. Ea îl prinde și cu sabia îl taie, cu vânturătoarea îl vântură, cu focul îl arde, cu moara îl macină, în câmpii îl împrăștie și păsările îl mănâncă. Anat operează un fel de omor ritual, tratându-l pe mod ca pe un snop de grâu. În general, această moarte este specifică zeilor și spiritelor vegetației. Ne putem întreba dacă nu cumva, chiar din cauza acestei morți de tip agrar, Mod va reveni mai târziu la viață. Oricum ar fi, omorârea lui Mod nu este fără legătură cu destinul lui Baal. Zeul el visează că Baal este viu și că cerurile plouau undele și pârâiele curgeau cu miere, ceea ce amintește de imaginile biblice. El izbucnește în râs și declară că se va așeza și se va odihni. Căci victoriosul Baal trăiește, prințul pământului există. Dar, așa cum Iam revine la viață, Mot reapare după șapte ani și se plânge de tratamentul pe care l-a suferit din partea lui Anat. El se plânge de asemenea de faptul că Baal i-a răpit suveranitatea și cei doi adversari încep lupta. Ei se înfruntă, se lovesc cu capul și cu picioarele ca doi boi sălbatici, se mușcă asemeni cerpilor, până când amândoi se prăbușesc la pământ cu Baal deasupra lui Mot. Dar Șapaș, zeița soarelui, îl avertizează pe mod din partea lui El, că este inutil să continue lupta și Mot se supune, recunoscând suveranitatea lui Baal. După alte câteva episoade numai parțial comprehensibile, Anat este informată că Baal va fi rege mereu, inaugurând o eră de pace, când boul va avea vocea gazelei și șimul glasul rândunicii. Viziunea religioasă cananeană Anumiți autori au crezut că pot recunoaște în acest mit reflexul morții și reapariției anuale a vegetației. Dar în Siria și în Palestina, vara nu aduce moartea vieții vegetale, este din potriva timpul fructelor. Nu căldura turită este aceea care îl îngrozește pe cultivator, ci o secetă prelungită. Pare deci probabil că victoria lui Mot se referă la ciclul de șapte ani de secetă, despre care găsim ecouri în Vechiul Testament. Dar interesul mitului depășește eventualele sale raporturi cu ritmul vegetației. În fond, aceste evenimente patetice și adesea spectaculoase ne dezvăluie un mod specific al existenței divine și anume, un mod de a exista care comportă înfrângerea și moartea, dispariția prin o bal baal, sau prin dezmembrare, mod, urmate de reapariții mai mult sau mai puțin periodice. Acest tip de existență, în același timp intermitentă și circulară, amintește de modalitatea zeilor ce guvernează ciclul vegetației. E vorba totuși de o nouă creație religioasă, care vizează integrarea aspectelor negative ale vieții într-un sistem unitar de ritmuri antagonice. În cele din urmă, luptele lui Bal cu derutele și victoriile sale îi asigură suveranitatea în cer și asupra pământului. Dar Iam continuă să domnească asupra mării și mod rămâne stăpânul rumii subterane a morților. Miturile pun în evidență primatul lui Baal și, pornind de aici, perenitatea vieții și a normelor care guvernează cosmosul și societatea umană. Aspectele negative reprezentate de către Iam și Mot își găsesc, prin chiar acest fapt, justificarea. Faptul că Mot este fiul lui El și mai ales că Baal nu reușește să-l nimicească proclamă normalitatea morții. În ultima analiză, Moartea se dovedește condiția sineva a vieții. Probabil că mitul relatând lupta dintre Baal și Iam era recitat la sărbătoarea de anul nou, iar cel al conflictului Baal-Mod cu ocazia recultelor. Dar niciun text cunoscut până în prezent nu atesta aceste fapte. În același mod, se poate concepe că regele, despre care se știe că juca un rol important în cult, îl reprezenta pe Baal în aceste scenarii midico-rituale. Dar argumentul este încă controversat. Sacrificiile erau considerate drept hrană oferită zeilor. Sistemul sacrificial pare asemănător a din Vechiul Testament. El comportă holocaust, sacrificiul sau ofranda de pace sau de comuniune și sacrificiul expiator. Preoții Aveau același nume ca în ebraică, kohan. Alături de preoți sunt menționate de asemenea preotesele și coadecim, persoane consacrate. În Biblie acest termen desemnează prostituția sacră, dar textele ugaritice nu indică nimic asemănător. În fine, sunt citați preoții oraculari sau profeții. Templele aveau altare împotobite cu imagine ale zeilor și simboluri divine, în afară de sacrificii sângeroase, Cultul comporta dansuri și numeroase acte orciastice care vor stârni mai târziu mânia profeților. Dar nu trebuie să uităm că lacunele documentare ne permit numai o estimare aproximativă a vieții religioase cananeene. Nu dispunem de nicio rugăciune. Se știe că viața este un dar divin, dar nu cunoaștem mitul facerii omului. O asemenea viziune religioasă nu era exclusiv cananeană, dar importanța și semnificația sa au fost reimpulsionate atunci când Israeliții, pătrunzând în Canaan, au fost confruntați cu acest tip de sacralitate cosmică, implicând o activitate culturală complexă și în pofida exceselor orgiastice nu lipsită de grandoare. Deoarece credința în sacralitatea vieții era împărtășită și de Israeliți, o problemă se punea de la început cum să păstrezi o credință asemănătoare fără să o integrezi în ideologia religioasă cananeană. Aceasta implica, așa cum am văzut, o teologie specifică centrată pe modalitatea intermitentă și circulară a zeului principal, Baal, simbol al vieții totale. Ori Iahve nu împărtășea acest mod de a fi. În plus, deși cultul său comporta un anumit număr de sacrificii, Iahve nu se lăsa constrâns de acte culturale. El cerea transformarea interioară a credinciosului prin supunere și încredere. Cum vom vedea mai departe, multe elemente religioase cananeene au fost asimilate de izraeliți. Citat Dar chiar aceste împrumute erau un aspect al conflictului. Baal era combătut cu propriile sale arme. Dacă se consideră că toate grupurile străine, chiar non-semite precum curiții și mai târziu filistenii, și-au uitat cu desăvârșire religia proprie, foarte curând după sosirea lor în Canaan, se va aprecia ca extraordinar de omenește faptul că această luptă dintre Yahve și Baal s-a prelungit atât de mult timp și, în ciuda compromisurilor și a infidelităților, s-a terminat prin victoria yahvinismului Închei citatul. Duvaux, istoria antică a Israelului Abia în mitologia budistă se va mai întâlni un alt mare zeu al morții, Mura, care își datorește imens ai putere, chiar oarbe iubiri de viață a oamenilor. Dar, evident, în perspectiva indiană, postupanisarică, ciclul viață-sexualitate-moarte-reîntoarcere la viață constituie cel mai mare obstacol în calea eliberării.